nzigo huo almasi uliokotolewa kwa thamani ya fedha za kitanzania kwa ya bilioni 32.8 ili kufanyia tathmini upya kujua thamani halisi baada ya thamani ya awali ilotumika kuutilwa mashaka. Maplakuria mashaka hii iliyotumika hii thamani ya bilioni kwa sababu ina maana tayari serikali itakuwa imepata mrahaba mdogo katika gawio la isha hii mzigo wenyewe utakuwa hauna tatizo tatizo ambalo tunalikia mashaka ni yule ukopotoaji ule, ule utumika, ili kuweza kupata ile thamani ya shilingi bilioni 32.8 ndio mashaka makubwa ya serikali yanipo hapo ambayo ina maana kwa ukopotoaji huu acha serikali itapata tapata jawio ambalo ni nyumu mrahaba ambao ni dogo tukakata na kukokoi huna ambao umekuwa environment